то було вже на початку 50-х минулого століття. Матвій опинився на роднику поблизу селища Кай'яркан. Там відбували каторгу чимало волинян. А разом зібралися на святвечір перед різвом 52-го року. Посиділи тихенько, заколядували. Під кінець ще тихіше заспівали повстанську пісню. Та хтось доніс табірному начальству. Може, серед них виявився сексот. Може, почув хтось, як співали й колядували в кутку бараку. Одним словом, через день усіх їх послали стояти живими колишками. Було в тому таборі таке страшне покарання. Місцеві жителі ненці привозили до табору для надщанства і охоронців оленину й оленячі та пасеві шкірки. А взимку там цілу добу довга й темна полярна ніч. Добре ще, коли зорі блимаючи часом місяць підсвічує дорогу. А буває, що тільки холодний пронизливий вітер свищий метепурга. Та навіть за такої погоди в темряві суцільній ті, хто віз до табору м'ясо й худром, кілька разів звалювались в урвище біля дороги до табору. От і придумав начальник табору, чи хтось підказав йому позначити ту дорогу живими колишками. Ставили вздовж дороги на під'їзді до табору в'яснів з гасовими ліхтарями в руках, щоб вони дорогу підсвічували, куди їхати показували. Живі колишки, тобто, заки знали, хто в колишки потрапляє, приречений бо ж доводилось кілька годин стояти на морозі 40-50 градусів, на вітрі, що навіть у кожуці пронизував до кісток, а траплятоши, що й тільки у ватниках-куфайках посилали. Зеки-колишки, якщо не обморожувалися і не віддавали кінці одразу на трасі, то чекала їх повільна мученицька смерть після повернення до табору і від обмороження запалення легень і нирок. Тих колядників і послали стояти колишками, Розказував Матвій друг Зінові. Зрозуміло, з яким настроєм, з якими почуттями вирушали на покару. Прощалися з друзями по каторзі, бо знали на смерть та ще й таку люту, мученицьку вирушають. Та був серед них священик, і він і порадив, коли стоятимете, молитви, які знаєте, проказуйте. І згадуйте людей найрідніших та все добре, те, яке світле, що було у вашому житті. Думайте про те, що мало б трапитись якби на волю вирвались, про тих, кого хотіли б там стріти. Ось так радив той священик. Матвій казав, що не вельми вірив тим словам. Зіновій так згадував бо як слова, згадки от лютого морозу й вітру захистять. Усе ж вибору не було, у як і порятунку. Той, як став з ліхтарем у руці, той молитвий раз за разом повторяв отче наші богороди ще дів, радуйся й ще якось казав, що від бабусі навчився. І згадував тата й маму, сестричку свою, Катрусю, яку разом з батьками вивезли на Сибір за те, що він у повстанці пішов. Порощення у них просив. А найбільше згадував Маринку свою, як познайомились, коли він на вечорниці вій село Лученці прийшов. І як додому прогоджав, як на другий раз поцілував уперше. Як вона за ним до лісу пішла, як там у схороні вперше на руки взяв свою донечку. На личко її дивився мліючи от гіркого, терпкого щастя. А потім уявляти став, як то зустрінуться, коли з ослоружної каторги вернуться. І вірив, що Маринка і донька живими лишились. Уявляв, як бере за руку донечку. Хай навіть і виросте до того часу, над землею високо підіймає, як у двох чи у трьох до школи йдуть. А потім уявив, як разом з її обранцем навінчення благословляє. Зіновій. Матвій казав, що наче тепліше стало. Не так мороз і вітер відчувались, а як до табору вернулися, виявилось, що тільки двоє обморозились 21 двадцятий ще троє чи четверо в лазареті повалялись, і ніхто не вмер. Матвій не раз те різдвяне диво згадував. В основу цієї розповіді ліг реальний факт. Бо як йому Маринка, його і дочка помогли? Ну і, звісно, Господь Бог. Усе ж поїхати в Тегірське село за півтори сотні кілометрів у Дази вже не стачило сил. Далися знаки поїздка в лученці, а потім до Львова. Викручувало ліву ногу, орломило в попереку, нестерпно нила нирка. Божисов 77 -й. Старість дихала за спиною надсадно, як старий пес. Дізналася, що Матвій Білітюк теж уже в старості за проязниська з колишньою зечкою. Там, на Донбасі, разом з її покійним чоловіком на шахті робив. Коли можна стало на західну їм вертатись, той поїхав за нею до Львова. Нова влада їй маленьку кватерку дала. Та якось вибралися у рідне село Матвієвої обранеці Стевки. І вельми в тім селі, де гори, мов би, піднімають хати і людей до неба, сподобалось Матвієві. Через рік там і поселились, в хатині, що Стефані од родички дісталась. А Матвій гей би мала дитина тішиться, що тепер на горі живе, з якої, казав пів світу видно, розповідав із усмішкою Зіновій. Зіновій запевнив, що обов'язково найближчим часом передасть Матвієві радісну звістку, що його дочка знайшлася. І він час від часу вибирається до Львова з того свого гірського сідала. На збори братства приїжджає, а той просто, щоб душу в розмову відвести. Зі Стефанією своєю завше вони тепер як голубки. Даза написала на клаптику паперу дві адреси. Віталія і свою, київську, і пару слів додала. Ото зрадіє Матвій, сказав сіновий, ото зрадіє, бо вже й надіювся, як у найти дочку. Казав, що боїться вмерти, так і не побачившись. Ну, тепер приїде. І він ще крепкий, як той Боровичок. Той до Луцька йдасть, Бог, і до Києва добереться. Років п'ять назад, то ми з ним удвох двох до столиці їздили ще, на марш у Півській, на Покрову. По Вояцьки ще ноги переставляли, а тепер? Мав одразу після різдва приїхати. Не приїхав. То десь от-от буде. А ні, то я до нього поїду. Був би телефон, подзвонив би. Та ні, він мобілок не визнає. Утома і болячки не полишали до здраперми після повернення зі Львова. Втішала себе, що в Києві відлежиться. Надійшов поїзд і привіз час прощання. Олеся цьомнула маму, тернула щокою об щоку, а далі надовго солодко завмерла в Ярославових обіймах. Сором її кудись полетів, як нічний птах. Їй було фантастично добре і затишно. Зустрінувся через тиждень, от два, вже в Києві. Назавжди. Щукао Ярослава, ледь колюча, приємний лоскіт. «Мамо, ти надто втомлена», – сказала Віталія. «Нащо ти вдоль в їздила? Так не терпілось.